Розділ 22 Шлях обрано У невеличкому переліску під купою грубо нарубаних у темряві кедрових гілок спав Перен, хоча сонце вже давно зійшло. Голки кедра кололи хлопця крізь усе ще вологий одяг і нарешті таки пробилися крізь його сон і виснаження. Йому снився Емондівлух. праця у кузні майстра Лугана, і коли він розплющив очі, то здивовано втупився у плетиво пахнючих гілок над його обличчям, крізь які цідилося сонячне світло. Більшість гілок розлетілася, коли він у здивуванні сів, але деякі так і залишилися звисати йому з плечей, і навіть з голови, і тому він і сам скидався на дерево. Сон про Емондівлух миттєво побляк під навалою спогадів, таких яскравих, що на якусь мить події минулої ночі здалися йому реальнішими за те, що оточувало його наразі. Важко дихаючи від шалених зусиль, Перен висмикнув свою сокиру з купи віття. Міцно вхопивши її обома руками і намагаючись не дихати, він почав сторожко роззиратися навколо. Ніде жодного руху. Ранок стояв холодний і тихий. Якщо тролоки були на східному березі Арінелла, вони жодним чином себе не виявляли, принаймні поблизу. Глибоко і заспокійливо вдихнувши, він поклав сокиру на коліна і завмер на хвилину, аби вгамувати серцебиття. Невеличкий бір вічнозелених дерев, серед яких сидів перен, став першим притулком, який він знайшов минулої ночі. Дерева тут були такими рідкими, що якби він підвівся, то вони навряд чи сховали б його від ворожих очей. Скинувши гілки з голови і плечей, хлопець відсунув решту колючої ковдри і порачкував до краю переліска. Там він заліг, вивчаючи річковий берег та очухаючи поколені місця. Кинжальний вітер минулої ночі змінився на тихий вітерець, що ледве брижив водну поверхню. Ріка спокійно і самотньо несла свої води. Ріка була широка. Безсумнівно, надто широка і надто глибока, аби щезники змогли її перетнути. Протилежний берег здавався суцільним скупченням дерев. Наскільки він міг розгледіти, дивлячись у гору і вниз за течією річки. Нічого і ніде не рухалось. Хлопець навряд чи міг сказати, що він наразі відчуває. Звісно, він може чудово обійтися без щезників і тралоків, особливо тут, на іншому березі ріки. Але з появою айссада або охоронця, або ще краще когось із його друзів, могло би зникнути чимало тривог. Якщо би бажання мали крила, то вівці би літали. Так любила промовляти майстриня Луган. Відтоді, як вони зістрибнули зі стрімкого берега, він не бачив свого коня. Але сподівався, що той безпечно вибрався з води. Хай там як а сам він більше звик ходити пішки, ніж скакати верхи. Та й чоботи в нього міцні з гарними підошвами. Він не мав що їсти, але праща досі обмотана навколо пояса, тож вона або та мотузка для сельця, що лежить у нього в кишені, мусять незабаром допомогти йому вполювати зайця. Всі речі, за допомогою яких можна розпалити вогнище, зникли разом із в'юками. Але деревина кедра – може послужити за труд. Отже, якщо прикласти трохи зусиль, можна здобути вогонь. Він затримтів, коли до сховку увірвався вітерець. Плач загубився десь у річці, а куртка і решта одягу були все ще мокрі, тож липнули до тіла і холодили. Минулої ночі він був надто втомлений, аби турбуватися через холоднечу і вологість, але наразі вже остаточно прокинувся, і легко міг застудитися. Саме тому він вирішив не вивішувати та не сушити на гілках одяг. Може, день був не зовсім холодний, але й теплим його назвати було важко. Найбільша проблема – це час, подумав хлопець, зіткнувши. Як за короткий час висушити одяг? На те, аби розпалити багаття підсмажити короля, теж потрібно трохи часу. Його шлунок забурчав і він спробував викинути з голови думки про їжу. Наразі існували значно важливіші справи, і треба було присвятити час їм. Одна справа зараз, і починати слід із найважливішої. Саме так він зазвичай і чинив. Хлопець простежив поглядом униз, за потужною течією Арінелла. Він сильніший за Егвейн плавець. Якщо їй пощастило переплести... Ні. Жодних якщо. Місце, де це трапилося, має бути десь нижче за течією. Він барабанив пальцями по землі, зважуючи все та обдумуючи. Прийнявши рішення, він без зволікань підхопив сокиру й рушив униз по ріці. На цій стороні Арінелле не було такого густого лісу, як на західному березі. Невеличкі жменьки дерев були розкидані місциною, що з настанням весни можна було би назвати прилуками. Деякі гайки були настільки великими, що їх можна було назвати хащами, з яскравими плямами вічно-зелених дерев поміж голих стовбурів вільхи, ясеня та глей дерева. Нижче за течією гайки меншали та рідшали. Вони вже не могли надійно захистити, але наразі це був єдиний захист. Перен пересувався короткими перебіжками, від гайка до гайка, падаючи до лілиць, Щоразу як опинявся поміж дерев, аби роздивитися береги річки. І не лише протилежний, а й свій. Охоронець запевняв, що річка становить перепону для щезників і тралоків. Але чи це справді так? А чи не може трапитися, що для них буде достатньо лише побачити його, аби забути про нелюбов до води? Тому хлопець спершу обережно оглядав з поза дерев місцевість. А тоді... Швидко і низько пригинаючись перебігав від укриття до укриття. Подібними короткими ривками парен подолав кілька миль, коли раптом на півдорозі до уподобаної схованки у верболозах він гмукнув і закляк на місці, втупившись у землю. На буру дерні торішньої трави темніли латки голої землі, і всередині однієї з таких латок, просто у нього перед носом, чорнів чіткий відбиток копита. Його обличчям повільно розпливлася щаслива усмішка. Звісно, деякі тралоки мали копита, але ж він був упевнений, що жоден з них не був підкутий, а надто підковами з подвійною поперечиною, що її майстер Луган зазвичай додавав для більшої міцності. Забувши про те, що його можуть помітити з того боку річки, хлопець узявся шукати наступні відбитки. Виплатений з пожовклої трави килим не залишив на собі помітних слідів. Але гострі очі хлопця все ж таки знайшли їх. Ледь помітні сліди вели просто від ріки до суцільної стіни лісу. До густих заростей гроболиста та кедра, що пропонували надійний захист від вітру та допитливих очей. Понад усім цим височіла розлога крона самотньої цуги. Все ще посміхаючись хлопець продирався крізь сплетені гілки, не звертаючи уваги на хрускіт і тріск. Раптом він опинився на галявинці під цугою і завмер. За невеличким багаттям, притиснувшись спиною до Белли і стискаючи в руках, наче зброю, товстезну гілку, причаїлася Егвень. Її обличчя випомінювало сувору рішучість. «Мабуть, мені слід було окликнути», – промовив Перен, зніяковіло знизавши плечима. Відкинувши палицю, Егвень кинулася до хлопця і міцно обійняла його. «Я боялася, що ти потонув. Та ти ж усе ще мокрий. Ось сідай біля вогню і зігрійся. А коня ти загубив?» Він дозволив їй посадити себе біля багаття і, радіючи теплу, почав розтирати руки над полум'ям. Егвін витягла сумки з горток у промасаному папері і простягнула йому хліб із сиром. Їжа була загорнута настільки ретельно, що навіть після занурення у воду залишалася сухою. Ось ти хвилювався за неї, а вона впорлась усім краще за тебе. Мене переправила Белла, сказала Егвейн, погладжуючи кошлату кобилу. Вона чкорнула від тралоків і мене з собою забрала. Трохи помовчавши, дівчина продовжила. Перене, я нікого більше не бачила. Він відчув приховане запитання, спостерігаючи з жалем за рештками їжі, які вона загортала на потім. Хлопець злизав з пальців останні крихти, а тоді промовив. «Від минулої ночі я нікого з наших не бачив, окрім тебе. Щезників і тролоків теж. Ось так». «Зрандом усе буде добре», – мовила Егвень і швидко додала. «З ними усіма. Мусить бути. Вони, напевне, зараз нас розшукують. Тепер вони можуть натрапити на нас будь-якої миті. Зрештою, «Ай, седай!» «Вона ніяк не сходить мені з думки», – сказав він. «Згоріти б мені, так кортить забути про неї». «Щось я не пригадую, щоб ти жалівся, коли вона завадила тролокам схопити нас», – проказала вона в'їдливо. «Мені просто хочеться, аби ми могли обходитися без неї». Він ніяково стинув плечима під пильним поглядом дівчини. «Хоча я розумію, що це неможливо». Я розмірковував над цим. Її брови поповзли вгору, але хлопець звик до того, що його думки дивували всіх, що не він брався їх висловлювати. Навіть коли його ідеї були такі ж розумні, як і їхні, друзі завжди пам'ятали, наскільки ретельно він їх обмислював. Ми можемо зачекати, доки Лан і Марень знайдуть нас. Звичайно, втрутилася вона. Марень Сидай казала, що знайде нас, якщо ми розділимося. Він дав їй висловитись і продовжив. Або тролоки знайдуть нас першими. До того ж, цілком можливо, що Марень загинула. Всі вони могли загинути. Ні, Егвейн, вибач, але таке могло статися. Я сподіваюся, що всі вони у безпеці. Я надіюся, що вони будь-якої миті з'являться біля цього багаття. Але надія це як мотузка. Коли ти тонеш і щоб витягнути самого себе з води, її недостатньо. Егвін закрила рота. Вона здивовано дивилася на Перена, випнувши підборіддя. Зрештою дівчина промовила: "Ти пропонуєш іти рікою вниз, до Біломостя? Якщо Морень Седай не знайде нас тут, вона шукатиме нас там". "Я вважаю", сказав він спокійно. "Що Біломостя це те місце, куди нам слід було б рухатись. Але щезники теж це знають". Отже, саме там вони нас шукатимуть. І цього разу з нами не буде ні Айс Седай, ні охоронця, щоби нас захистити. Я правильно зрозуміла, що ти пропонуєш утекти кудись, як це хотів зробити Мед. Десь сховатися так, аби нас не знайшли ще знаки й тралоки, чи навіть Морень Седай. Не думай, що я цього не обмірковував, розсудливо сказав він. Але щоразу, коли ми впевнені, що небезпека позаду, траллоки знаходять нас знову. Я не знаю, чи існує взагалі таке місце, де ми могли би від них сховатись. Тож, хоч мені це й не надто подобається, але морей нам потрібно. Тоді я взагалі не розумію, Перена, куди ж нам рухатись. Перен здивовано закліпав очима. Вона чекала відповіді від нього чекала, що він скаже їй. Що їм слід робити? Ніколи раніше ще не траплялося такого, щоби вона сподівалася, що він візьме керівництво на себе. Егвейн ніколи не любила виконувати чиїсь плани і ніколи нікому не дозволяла себе повчати, за винятком хіба що мудрині. Але іноді йому здавалося, що вона й тут подеколи пручається. Перен пригладив рукою землю перед собою і голосно відкашлявся. Якщо зараз ми знаходимося тут, «А біломостя ось тут!» Хлопець двічі тиснув пальцем у землю. «В такому разі Креблін має бути десь тут!» Він зробив третю позначку трохи осторонь. Хлопець замовк, розглядаючи тридцятки на землі. Увесь його план базувався на тому, що йому запам'яталося зі старої карти її батька. Майстер Альвір казав, що карта ця не надто точно. Та й Перен не проводив над нею стільки часу, як ранд і мед. Проте Егвейн нічого не казала. Він підняв голову і побачив, що вона все ще дивиться на нього, стискаючи руками коліна. «Кеймлін?» Голос її лунав приголомшено. «Кеймлін!» Перен накреслив на землі лінію між двома точками. «Подалі від ріки і навпростець!» «Таке нікому не спаде нагадку!» «Ми чекатимемо на них у Кеймліні!» Він обтрусив руки і чекав. Хлопець вважав, що це був гарний план, але Егвейн безсумнівно миттєво вибухне запереченнями. Він перечував, що вона може перебрати керівництво на себе. Дівчина завжди заїдалася до нього, намагаючись навернути на своє, але він ніколи на це не ображався. На його подив Егвейн кивнула. «Там мають бути селища. Ми зможемо розпитати дорогу». «Що мене найбільше непокоїть?» – мовив Перн. «А раптом Айс Седай нас там не знайде. Світло, хто міг колись припустити, що я буду таким перейматись? А якщо вона взагалі не з'явиться у Кеймліні? Може, вона вважає нас загиблими і одразу поведе Ранда і Мета до Тарвалона?» «Марень Седай казала, що може нас знайти», – нагадала йому Егвейн упевнено. «Якщо вона здатна відшукати нас тут...» то зможе знайти її в Кемлін. І вона це зробить. Помовчавши, Перен кивнув. Коли вже ти так кажеш. Але якщо через кілька днів вона не з'явиться в Кеймліні, то ми підемо до Тарвалона і викладемо усе перед престолом Амерлін. Хлопець глибоко зітхнув. Два тижні тому ти ще навіть ніколи не бачив Айсседай, а наразі потякаєш про престол Амерлін. О, світло. Як твердив Лан, з веде добра дорога. Він глянув на згорток у промасаному папері, що лежав біля Егвін, і кахикнув. А чи не можна ще трохи хліба та сиру? Треба, щоб цього вистачило надовго, сказала дівчина. Аж доки тобі не пощастить з сельцем більше, ніж мені минулої ночі. Добре, що хоч і з багаттям не було проблем. Ховаючи пакет у сідельну сумку, вона розсміялася, так, наче це був жарт. Мабуть, існували межі, до яких вона була здатна поступитись лідерством. У животі хлопця забурчало. У такому разі, сказав він, підводячись, нам краще вирушати негайно. Але ж ти ще мокрий, заперечила дівчина. Висохну, поки йтиму, сказав він рішуче. І почав закидати багаття, нагрібаючи на нього землю. Якщо він лідер, то настав час починати керувати. Вітер від ріки усе сильнішав. 23. Вовчий брат Перен з самого початку знав, що подорож до Кеймліна не буде приємною прогулянкою. Почати хоча б з наполегливої вимоги Егвень їхати верхи на белі по черзі. «Вони не знають, скільки їм їхати», – казала вона, – «але подорож точно буде надто довгою» аби тільки вона їхала верхи. Вона рішуче випнула підборіддя і утупилася на нього непорушним поглядом. «Я надто важкий, аби сідати на Белу, заперечив юнак. «Я звик ходити пішки. Мені так буде краще». «А я не звикла ходити пішки?» – гостро запитала Егвень. «Я інше хотів...» «Тобто я одна мушу натирати собі сідниці сідлом, так?» А коли ти знаходишся до того, що в тебе ноги відпадатимуть, я маю про тебе дбати. Він бачив, що вона не зупиниться, тому пробурмотів Добре, хай буде так. Але твоя черга їхати верхи – перша. Обличчя у дівчини стало ще впертішим, але він не дав їй і слова сказати всупереч. Якщо ти не сядеш у сідло сама, я тебе туди закину. Вона подивилася на хлопця ошелешено але тоді вигнула губи в легенькій усмішці. «Ну що ж, у такому разі...» Висновуючи з голосу, дівчина ладна була розсміятися, але на коня все ж таки сіла. Пробурмотівши щось собі у ніс, Перен повернув у бік від ріки. Герої з легенд ніколи не стикалися з такими проблемами. Егвий не забувала наполягати, щоб вони їхали верхи по черзі, силою заганяючи хлопця в сідло, як би він не впирався. Ковальська справа не передбачає тендітної статури, а Белла була не дуже великою, як на верхову конячку. Щоразу, коли Перен ставив ногу устремено, йому здавалося, що кошлата кобила дивиться на нього з непідробним докором. Може, це були й дрібниці, але вони його дратували. За якийсь час він почав здригатися щоразу, коли чув від Егвейн, «Твоя черга, Перене!» В легендах герої ніколи не здригалися, і ніхто і ні до чого їх не міг примусити. Але, міг він собі, їм ніколи не доводилося мати справу з Егвейн. Спочатку вони час від часу потрохи перекушували сиром та хлібом, але запаси закінчилися вже наприкінці першого дня. Поки Егвейн розкладала багаття, Перен узявся наставляти сільця на здогадних кролячих стежках. Схоже було, що ними ніхто вже давно не бігав, але якийсь шанс усе таки був. Закінчивши, він уже перед сутінками вирішив перевірити свої призабуті вміння, вирудовані пращею. Хоча їм на очі не траплялося нічого живого, але хто зна. На його подив він майже одразу сполохав худого короля. Хлопець був настільки ошалешений, коли тваринка вигулькнула з-під куща, що ледь її не упустив, але все ж таки примудрився вцілити в неї з відстані сорок спанів, саме тоді, коли кролик майже встиг забігти за дерево. Коли Перен повернувся до табору з кроликом у руках, Егвейн уже склала кубкою наламаний сухостій, але тепер чомусь колінкувала біля нього із заплющеними очима. «Що ти робиш? Щоби вогонь запалився, одного бажання замало!» Почувши його, Егвень зірвалася на ноги, різко обернувшись до нього обличчям і притискаючи долоню до горла. «Ти... ти налякав мене!» «Мені пощастило!» – промовив він, показуючи їй кроля. «Де твої кремінь та красало? Сьогодні ввечері ми нарешті поїмо по-людськи». «У мене нема кременя!» – повільно проказала дівчина. «Він був у мене в кишені і загубився в ріці. Тоді як. «Там, на березі ріки, це було геть нескладно. Я просто робила все, як навчила мене Морень Седай. Просто тяглася туди і...» Вона зробила жест, наче хапаючи щось у повітрі. А тоді її рука без сили упала. «А тепер я нічого не знаходжу». Збентежений Перен провів язиком по враз пересохлих губах. «Це... це сила?» Дівчина кивнула. І він витріщився на неї. Ти з глузду з'їхала? Це ж треба єдина сила! Не можна бавитися з такими речами. Але ж, перене, це було так легко. Я можу це робити. Я можу направляти силу. Перен глибоко вдихнув. Егвійн, зараз я змаструю подобу лука і добуду вогонь. Пообіцяй мені, що ти не намагатимешся застосувати. Цю... «Цю... річ знову!» «Не стану я обіцяти!» Вона знову стиснула губи, і йому залишалося лише замовкнути. «Ти б відмовився від своєї сокири, перена Айбара. Ти погодився б, щоб тобі прив'язали одну руку до тулуба. Не буду я такого обіцяти!» «Я пішов робити лук», – відказав він утомлено. Принаймні, пообіцяй мені, що сьогодні ввечері ти більше не намагатимешся робити це. Будь ласка. Вона погодилася неохоче. І навіть коли кролик вже обсмажувався на рожні над вогнищем, юнаку здавалося, що вона ось-ось заявить, що могла би зробити це краще. Від своїх спроб Егвейн не відмовилась і робила це щовечора. Проте найкращим її досягненням була тонесенька цівка диму що одного разу з'явилася серед гілок і негайно розтанула. Егвін виклично зблиснула очима на перена, і той визнав за краще промовчати. Отак, повечерявши одного разу гарячою стравою, надалі мандрівники харчувалися сирими, дикими бульбаками рослин та молодими паростками, що почасти їм траплялися. Оскільки весна ще не давала про себе знати, поживок цей був і мізерний, і не смачний. Ніхто з них не нарікав, але жодна трапеза не обходилася без зітхання, і вони обоє знали, що сумують за сиром чи навіть запахом хліба. Знахідка ж грибів та ще й найкращих – корони-королеви, на які вони натрапили у тіністій лісовій гущавині, перетворилася у справжній бенкет. Наминаючи їх, вони сміялися та розповідали історії ще з Емондового лугу. Історії, що починалися «А пам'ятаєш, як?» Проте гриби закінчилися, а з ними урвався і сміх. Голодному не до сміху. Той, хто йшов пішки, ніс пращу на поготові, надіючись натрапити на кроля чи білку. Але камінь вилітав з пращі лише через розчарування. Щовечора вони ретельно розставляли сильця, проте вранці знаходили їх порожніми а зостатися ще на один день на тому самому місці не наважувались. Жоден з них не знав, як задалеко до Кеймліна, і жоден не почувався в безпеці, доки туди не прийде. Перен почав замислюватися, чи не стиснеться бува його шлунок настільки, що натомість нього з'яятиме діра. Йому здавалося, що рухаються вони досить швидко, але що більше мандрівники віддалялися від Арінелле, не зустрічаючи жодного селища чи навіть ферми, де вони могли б запитати дорогу, сумніви перенна щодо правильності їхнього плану зростали. Еквейн виглядала такою ж самовпевненою, як і в перший день їхньої подорожі. Але він був переконаний, що рано чи пізно вона скаже, що краще було б ризикнути зустрітися з тролоками, ніж кружляти манівцями решту свого життя. Дівчина нічого такого не казала. Але він однаково на це чекав. Через два дні після того, як вони від'їхали від ріки, місцевість змінилася густо залісненими пагорбами. Котрі, як і все довкола, ще перебували в обіймах зими. А ще через день пагорби знову вирівнялися. У густій стіні лісу почали з'являтися прогалини, іноді змилю і більше завширшки. У прихованих від сонця низинах ще лежав сніг. І вранці повітря було по-зимовому холодним. А що до вітру, то він повсякчас дихав холодом. І ніде не було видно ні дороги, ні зораного поля, ні диму з коминів. Жодної ознаки того, що десь поблизу замешкують люди. Якось вони натрапили на руїни високого кам'яного валу, що оточував вершину пагорба. Всередині зруйнованого валу Виднілися рештки кам'яних будівель без дахів, ліс давно усе поглинув дерева попроростали навіть крізь камінь, а павутиння старих видких рослин вкрило чи не кожну кам'яну брилу. Іншим разом мандрівники натрапили на кам'яну вежу, безголову вкриту темно бурою ковдрою старого муху і зіперту на величезний дуб, могутнє коріння якого помалу розвалювало її. Але ніде не траплялися їм місця, де ще відчувалося б живе людське дихання. Пам'ять про Шадар-Логот змушувала їх сторонитися Румовищ, і вони пришвидшували ходу, щоби чим скоріше покинути ті місця, що, здавалося, ніколи не чули людських кроків. Ночами перенамучили страхітні сновиддя. У них його переслідував бал замон, женучись за ним лабіринтами. Але Перен ніколи не зустрічався з ним лице в лице, принаймні не пам'ятав про це. Втім, для лиховісних снів достатньо було вже самої їхньої подорожі. Егвень скаржилася на нічні кошмари, пов'язані з Шадар-Логотом, а надто після того, як вони знайшли зруйновану фортецю та покинуту вежу. Перен своїх снів не переповідав, навіть коли прокидався в темряві, обливаючись холодним потом і не в змозі вгамувати дрож. Егвейн очікувала від нього, що він без пригод приведе їх до Кеймліна, а не ділитиметься страхами, з якими нічого не можна було вдіяти. Він ішов біля голови Бели, роздумуючи, чи пощастить їм сьогодні ввечері чимось поживитися, коли нараз відчув запах. Наступної миті кобила роздула ніздри і мотнула головою. Перш ніж вона встигла заїржати, він ухопив її за вуздечку. «Пахне димом», – схвильовано сказала Егвейн. Вона нахилилася вперед у сідлі і глибоко вдихнула. «Багаття, і на ньому щось готують. Смаженина, кролик». «Можливо», – стримано відповів Перен, і радісна посмішка на обличчі дівчини згасла. Замість пращі хлопець узяв до рук сокиру. І та зловісно зблиснула півмісяцем леза. Він нерішуче розтиснув пальці і обхопив грубезне топорище. Так, це була справжня зброя. Проте ні його потаємні тренування біля Ковальського горна, ні уроки Лана не підготували його до її застосування. Навіть битва перед Шадар-Логотом уявлялася надто туманно, щоб додати йому впевненості. Він так і не зміг дати собі раду з тією порожнечею, про яку говорили ранд і охоронець. Скісні пасма сонячного проміння пронизували ліс за їхніх спин, перетворюючи його на нерухому стіну плямистих тіней. Слабкий запах спалюваної деревини плив повз них, ледь віддаючи смаженим м'ясом. «Це може бути кролик», – подумав хлопець, і в його шлунку забурчало. Але це може бути й щось інше, нагадав він собі. Перен поглянув на Егвайн, вона спостерігала за ним. Бути ватажком означає бути відповідальним. Зачекай тут, тихо мовив він. Вона насупилася, але він перервав її, раніше, ніж вона встигла розтулити рота. І сиди тихо. Ми ще не знаємо, хто це. Вона кивнула. Неохоче, але кивнула. Перен не розумів, чому це не працювало, коли він намагався вмовити її проїхатися поза чергою верхи. Набравши повні груди повітря, він вирушив на запах диму. Перен не провів стільки часу в лісах навколо Емондового лугу, як рант чи мед. Але все ж таки йому доводилося полювати на кроликів. Скрадаючись, хлопець перебігав від дерева до дерева. Так, що не хруснула жодна гілочка. Невдовзі він уже визирав за стовбора високого дуба з розлогими зміїстими гілками, що нагнулися, майже торкаючись землі, а тоді знову тяглися вгору. Перед собою хлопець бачив похідне багаття, а біля нього худорляву засмагло до чорноти людину, що притулилася спиною до товстої гілки дуба. Принаймні він не був тролоком, Зате був найдивнішим чоловіком, якого будь-коли доводилося бачити перену. По-перше, весь його одяг, схоже, був сшитий із звіриних шкур. Навіть взуття та чудернацька, округла, але з пласким верхом шапка на голові. Плащ був химерною мішаниною з кролячих та білячих шкурок. А штани, здавалося, були сшиті із шкури довгошерстої кози білокоричневої масті. Схоплене на потилиці шнурком каштанове із сиризною волосся спадало до пояса. Густа борода віялом лежала на грудях. На поясі висів довгий меч. Майже меч. А поряд, зіперті на гілку дерева, стояли лук і сагайдак. Чоловік сидів, відкинувшись назад, із заплющеними очима, і, схоже, спав. Проте перен не поспішав вийти зі своєї схованки. Над вогнищем незнайомця на шістьох встромлених під нахилом палицях було нанизано шість кроликів, вже запечених до золотаво-коричневої шкурочки. Час від часу жир із шипінням скрапував у вогонь. Зблизька аромат печеного м'яса був такий відчутний, що у перена аж слина на язик набігла. «Що, слинка котиться?» Чоловік розплющив одне око і подивився просто туди, де ховався Перен. «Можеш зі своєю приятелькою присісти і перекусити? Я не помітив, щоб ви за пару останніх днів багато їли!» Перен, на мить завагавшись, підвівся на ноги, стискаючи в руці сокиру. «Ви спостерігаєте за мною два дні?» Незнайомець видав здушений смішок. «Так, спостерігаю за тобою. І за тією гарненькою дівчиною. Попихає тобою наче півником недомірком. Егеш?» «Чув вас, здебільшого. З усієї вашої компанії тільки конячка не тупотить так, що чути за п'ять миль. То ти її покличеш, чи збираєшся з'їсти кролика сам?» Перенобразився. Він знав, що не надто шумить. Він не міг би підкрастися до кролика в заплавному лісі і спращою, як би шумів. Але запах кролика змусив його згадати, що Егвійн теж голодна. А крім того, ще не знає, чи це, бува, не вогнище траллоків. Він просунув сокирище у петлю на поясі і гукнув Егвійн, усе гаразд. Це справді кролик. Простягнувши незнайомцю руку, він додав уже звичним тоном Мене звуть. «Перен! Перен Айбара!» Чоловік якусь мить мовчки дивився на руку, а тоді незграбно взяв її у свою. Схоже, він був не дуже звичний ручкатися. «Мене звати Ілайс!» – сказав він, зводячи очі на Перена. «Ілайс мачіра. Перен роззявив рота і ледь не випустив руку Ілайса. Очі чоловіка були жовтими, ніби відшліфовані до блиску золота. Якийсь невиразний спогад вирухнувся в глибині його свідомості, але відразу зник. Тієї миті він подумав лише про те, що у всіх тралоків, яких йому довелося бачити, очі майже чорні. З'явилася Егвейн, обережно ведучи Беллу. Вона прив'язала кобилу до однієї з менших гілок дуба, і коли перен познайомив її з Ілайсом. Щось вічливо пробурмотіла, при цьому весь час поглядаючи на кроликів. Схоже, вона не помітила очей незнайомця. Коли Ілайс зробив жест, запрошуючи гостей пригощатися, її не потрібно було вмовляти. Перен завагався на якусь мить довше, перш ніж приєднався до неї. Доки вони їли, Ілайс не відволікав їх розмовами. Перен був такий голодний, що відриваючи великі шматки гарячого м'яса, Спершу мусив жонглювати ними з руки на руку, аби не обпекти рота. Навіть Егвень не виявляла звичної для себе охайності. Жирний сік стікав їй по підборіддю. Денне світло померкло, перейшовши у сутінки, перш ніж вони вже трохи вгамували голод. А заговорив Ілайс тільки тоді, коли безмісячна темрява обступила багаття. «Що ви тут робите?» «Тут на п'ятдесят миль у будь-який бік немає жодної оселі!» «Ми прямуємо до Кеймліна», – відповіла Егвень. «Чи не могли б ви?» Вона ображено вигнула брову, коли Ілайс, відкинувши голову, зайшовся гучним реготом. Перен з недонесеною до рота кролячою ніжкою подивився на нього. «Кеймлін!» – нарешті спромігся вимовити крізь сміх Ілайс. Якщо ви рухатиметесь у тому напрямку, якого дотримуєтеся останні два дні, Кремлін залишиться за сто миль південніше, може, й більше. Ми хотіли спитати у когось дорогу, промовила Егвейн, виправдовуючись, але досі не бачили жодного села чи ферми. І не побачите, реготнув Ілайс. Цим шляхом, що ви йдете, можете дійти аж до хребта світу і не зустринете жодної живої душі. Звісно, якщо ви зійдете на хребет, а це можна зробити в деяких місцях, то в аїльській пустелі ви людей знайдете, але вам там не сподобається. Вдень у пустелі можна спектися, вночі замерзнути, і в будь-якому випадку померти від спраги. Тільки аїльці можуть знайти воду в пустелі, а вони не надто полюбляють чужинців. Зовсім не полюбляють, я би сказав. Він знову вибухнув сміхом, ще не самовитішим. Цього разу буквально качаючись від нього по землі. Тобто взагалі не люблять, зумів нарешті промовити він. Перен неспокійно засовувався на місці. Чи не вечеряємо ми з божевільним? Егвін насупилася, але дочекалася, поки веселощі Ілайса трохи вгамуються. І лише тоді промовила. «Може, ви показали б нам дорогу? Схоже, ви значно краще обізнані в місцевості, ніж ми?» І Лайс припинив сміятися. Підвівши голову, він надів округлу тряну шапку, що була впала, коли він качався по землі, і втупився на дівчину з-під насуплених брів. «Я не дуже люблю людей!» зауважив він байдужим голосом. «У містах до столиха людей!» Я рідко наближаюся до сіл чи навіть ферм. Ні селяни, ні фермери не люблять моїх друзів. Я б і вам не допоміг, якби ви не блукали навколо. Такі безпорадні і безневинні, наче щойно народжені цуценята. Але ви принаймні можете сказати нам, в який бік рухатися, наполягала дівчина. Якщо ви спрямуєте нас на найближче село, хай воно буде навіть за 50 миль звідси. Його мешканці, звісно, зможуть показати нам дорогу до Кеймліна». «Сидіть тихо», – промовив Ілайс. «Наближаються мої друзі». Раптом Белла налякано форкнула та почала рватися з поводів. Перен припіднявся, коли в темніючому лісі поміж них забованіли неясні постаті. Белла засмикалась і, звичай, душним іржанням звилася дибки. «Заспокій, кобилу!» — сказав Ілайс. — Вони її не зачеплять, і вас теж, якщо поводитиметеся тихо. Чотири вовки вийшли в коло світла від багаття. Кудлаті заввишки до пояса людині, з щелепами здатними перекусити людині ногу. Вони наблизилися до багаття і вляглися між людьми. У темряві між деревами, відбиваючи світло вогнища, Зусібіч виблискували інші вовчі очі. Багато очей. «Жовті очі», – подумав Перен, – як в Ілайса. Ось що він не міг пригадати, поки не побачив їх. Сторожко, слідкуючи за вовками, що влягалися біля багаття, він потягнувся по сокиру. «Я не радив би цього робити», – промовив Ілайс. Якщо вони вирішать, що ти їм загрожуєш, то не будуть такими лагідними. Вони дивляться на нього. Ті чотири вовки, зауважив Перен. У нього виникло відчуття, наче всі вовки і ті, що між деревами, теж дивляться на нього. Від цього аж мороз пішов поза плечима. Хлопець обережно прибрав руку від сокири. Йому здалося, що він відчув, як вовки розслабилися. Перен повільно опустився на землю. Руки його тремтіли, і йому довелося обхопити коліна, аби вгамувати дрож. Егвейн була наче струна, що ось ось затремтить. Один із вовків, майже чорний, із світлішою сірою плямою на морді, лежав поруч із нею, ледь її не торкаючись. Бела припинила форкати та кидатися. Натомість. Дрож хвилями пробігла її крупом. Вона косила оком, наче намагаючись бачити всіх вовків одразу, і водночас переступала з ноги на ногу, час від часу хвицаючись, аби показати вовкам, що продасть своє життя дорого. Вовки, здавалося, не звертали уваги ні на неї, ні на всіх інших. Висолопивши довгі язики, вони спокійно чекали. Ось так проказав Ілайс. Так краще. Вони приручені? Ледь чутно, але з надією в голосі запитала Егвейн. Вони домашні? Ілайс фиркнув. Вовків не приручають, дівчину. Навіть ще менше, ніж чоловіків. Вони мої друзі. Ми з ними одна компанія. Разом полюємо, спілкуємося на свій лад. Все, як водиться, між друзями. Хіба ні, ряба? Вовчиця, шерсть якої мінилася безлічу відтінків сірого, від майже чорного до сріблястого, повернула голову і подивилася на нього. «Ви розмовляєте з ними?» – здивувався Перен. «Це не зовсім розмова», – повільно відказав Ілайс. «Слова тут не мають значення, і вони не дуже і правильні». Її ім'я не ряба, її ім'я це щось на подобу мерехтіння тіней на поверхні лісового озерцяти, на світанку, у розповні зими, коли вода рябіє під вітром, і холодний присмак льоду, якщо спробувати цю воду на язик, і натяк на снігопад у сутінковому повітрі. Але і це не воно. Цього не можна передати словами. Це радше відчуття. Отак От розмовляють вовки. Інші – це смалений, стрибун і вітер. У смаленого на плечі виднівся старий шрам, який міг слугувати поясненням для його імені. Але жодний з двох інших вовків не мав ознак, що відповідали б їхнім іменам. Попри відлюдкуватість чоловіка, певно, здавалося, що Ілайс радий був поговорити з іншими людьми. Принаймні, говорив він охоче. Хлопець дивився, як блищать у світлі багаття вовчі ікла. І думав, що, можливо, провадити розмову з Ілайсом не така вже й погана думка. Як ви навчилися розмовляти з вовками, Ілайса? Це була їхня ідея, відповів Ілайс. Не моя. Не я розпочав. Гадаю, це завжди так і відбувається. Вовки знаходять тебе, а не ти їх. Деякі люди вважають, що мене торкнувся морок. Це через те, що хай куди я йду, там з'являються вовки. Інколи я й сам так вважаю. Добропорядні люди здебільшого почали уникати мене, а ті, хто шукав мого товариства з різних причин, не годилися мені в приятелі. А потім я помітив, що інколи вовки наче знають, що у мене на думці, і відповідають на те, що у мене в голові. Ось тоді все й розпочалося по справжньому. Я їх цікавив. Вовки взагалі вміють відчувати людей, але на свій лад. Вони тішилися, що їм пощастило мене відшукати. Вони кажуть, що минуло багато часу відтоді коли вони востаннє полювали разом з людиною. А коли вони кажуть, минуло багато часу, я відчуваю, наче дме холодний вітер, і дме він, починаючи з першого дня. Я ніколи не чула про людей, які б полювали разом з вовками, сказала Егвейн. Голос у неї трохи тремтів, але те, що вовки просто спокійно лежали поруч, схоже, додавало їй духу. Якщо Ілайся розчув її, то й знаку не подав. «Вовки пам'ятають усе не так, як люди», – сказав він. Його неймовірні очі дивилися кудись у безвість, наче і він сам уже плив кудись далеко на хвилях спогадів. «Кожний вовк пам'ятає історію всього вовчого племені, принаймні в загальних рисах. Як я вже казав, словами це важко пояснити». Вони пам'ятають, як переслідували здобич пліч-опліч з людиною. Але це було так давно, що тепер це радше тінь-тіні, а не власне пам'ять». «Це дуже цікаво», – промовила Егвейн, і Ілайс кинув на неї гострий погляд. «Ні, правда, я так вважаю», – вона провела язиком по пересохлих губах. «А могли б ви...» Могли б ви навчити нас розмовляти з ними?» Ілайс знову хмикнув. «Цього неможливо навчити. Хтось може це робити, хтось ні. Вони кажуть, що він може». Ілайс показав на Перена. Перен дивився на палець Ілайса такими очима, наче той наставив на нього ножа. «Він і справді божевільний». Вовки знову втупилися на Перена. Він засувався на місці. «Ви кажете, що прямуєте до Кеймліна», – сказав Ілайс. «Але це однаково не пояснює, що ви робите тут. Адже звідси до будь-якого людського житла треба йти багато днів». Він скинув на землю свій плащ із клаптиків хутра, влігся на бік, спершись на лікоть, і став чекати на відповідь. Перен поглянув на Егвейн. Вони вже давно скомпонували історію для сторонніх, коли вдасться на них натрапити, куди і навіщо йдуть, яка би могла вибавити їх від можливих неприємностей. Таку історію, з якої годі було дізнатися, звідки вони і яка насправді мета їхньої подорожі. Хто знає, чиє необачне слово може долетіти до вухщезника. Вони працювали над своєю історією щодня, зшиваючи її докупи і приховуючи шви. Вони вирішили, що розповідати історію буде Егвейн. Вона була спритніша на язик, ніж Перен. А ще вона стверджувала, що завжди знає, коли він бреше. Мовляв, на його обличчі це і сліпий може побачити. І Егвейн почала як пописаному. Начебто вони із салдеї, з ферм біля одного крихітного сельця. Ніхто з них у своєму житті не подорожував далі, як за 20 миль від дому але вони наслухалися казок менестрелів, байок купців, і їм закортіло побачити світ широкий. Побачити Кеймлін та Ілліан, море штормів, а може навіть легендарні острови, де живе морський народ. Перен слухав її залюбки. Навіть Том Мерелін не зміг би навернути таких ахіней з дещіці того, що вони знали про світ за межами межиріччя. Аби ті, що найкраще відповідали їхнім цілям, то ви з Салдеї, еге ж? промовив Ілайс, коли дівчина закінчила розповідати. Перен кивнув. Звідти, ми подумали спочатку податися до Марадона, я б залюбки подивився на короля, але наші батьки перш за все кинулись би шукати нас саме у столиці. Так вони домовилися. Одразу дати зрозуміти, що в Марадоні вони не бували. Тож у такому разі ніхто не чекатиме від них, що їм щось відомо про місто. Це на той випадок, якщо вони натраплять на когось, хто там справді бував. Емондів луг та події ночі зими залишилися далеко позаду. Отже, тим, хто слухатиме їхню побрехеньку, і нагадку не спаде Тарвалон чи Айс Седай. «Е, -е та тут ціла історія!» кивнув Ілайс. «Так, нічогенька така історія. Щоправда, дещо не тримається купи. Проте найголовніше, що Рябас стверджує, що це брехня на брехні, ще й брехнею поганяє. Від першого й до останнього слова». «Брехня», – вигукнула Егвень. «Навіщо нам брехати?» Четвірка кавовків не поворухнулася. Але тепер не схоже було, що вони просто лежать біля вогнища. Здавалося, що тварини припали до землі перед стрибком. Жовті очі незмигно стежили за хлопцем і дівчиною. Перен не сказав нічого, але правиця його тихо ковзнула до сокири на поясі. Проте, коли четверо вовків підвелися одним стримким рухом, його рука завмерла на півдорозі. Вовки не видавали ні звуку, але шерсть на їхніх загривках стала сторчма. Один із вовків між деревами розкотисто завив у ніч. Інші відгукнулися. П'ятеро, десятеро, двадцятеро, розриваючи на клоччя морок ночі. Виття припинилося так само різко, як і почалося. Холодний піт стікав обличчям перена. Якщо ви вважаєте... Закінчити фразу дівчині завадив клубок у горлі. Попри нічний холод, її обличчя теж вкрилося потом. Якщо ви вважаєте, що ми брешемо, тоді, мабуть, ви забажаєте, щоб ми зупинилися на ночівлю десь подалі. Зазвичай я так і роблю, дівчино, Але зараз хочу почути про тралоків і напівлюдка. Перен намагався прибрати емоції зі свого обличчя, сподіваючись, що це вдасться йому краще, ніж Егвейн. А Ілайз буденним тоном вів далі. Ряба каже, що занюхала напівлютка й тралоків у ваших головах, коли ви сплітали свої побрехеньки. Всі вони занюхали. Ви якимось чином мали справу з тралоками та безоким. Вовки ненавидять тралоків і напівлюдків сильніше за лісову пожежу. Сильніше за все. І я також. Смалений, хоче вас прикінчити. Це тралоки залишили йому цю зазначку, коли йому ще й року не виповнилося. Він каже, дичини тепер недостатньо, а ви відгодовані краще за тих оленів, що траплялися йому упродовж багатьох місяців. Але Смалиний завжди був нетерплячий. Чому б вам не розповісти мені все, як є? Сподіваюся, що ви не друзі Морока. Не подобається мені вбивати людей після того, як я їх нагодував. Лише пам'ятайте, вони знатимуть, якщо ви збрешете. І навіть раба вже роздратована майже так само, як смалений. Він дивився на них жовтими, наче у вовків очима. Дивився незмигно, як і вовки. Це і насправді вовчі очі, подумав Перен. Егвейн глянула на нього. І хлопець зрозумів, що вона чекає, що він вирішить. Світло. Ось я і знову головний. Вони домовилися, що розповісти будь-кому правду про те, що з ними сталося, було б надто ризиковано. Але наразі він не бачив іншого виходу, навіть якби він стиг вихопити сокиру. Гарчання ворухнулося глибоко в горлі рябої. Його підхопила трійця вовків, круг багаття а тоді вовки у темряві. Ніч сповнилася загрозливим гарчанням. «Добре, добре!» – квапливо сказав Перен. Гарчання урвалося, як ножем відтяте. Егвін розтиснула кулаки і кивнула. «Усе це почалося за кілька днів до ночі зими», – почав розповідати Перен. «Коли наш приятель Мед побачив чоловіка в чорному плащі». Лайс з байдужим виразом обличчя так і залишився лежати на боці. Але щось у нахилі його голови свідчило про те, що він слухає, нашорошивши вуха. Перен продовжив, і четвірка вовків сіла. Складалося дивне враження, що вони теж уважно слухають. Історія вийшла довга. І Перен розповів її майже цілком. Він не згадав лише про сон, який він і решта хлопців бачили у бейролоні. Хлопець чекав, що вовки подадуть знак, що вони помітили його недомовку, але вони тільки дивилися на нього. Ряба видавалася сумирною, а смалений чомусь сердився. Коли перен закінчив, він трохи захрип. А якщо вона не відшукає нас у Кремліні, ми підемо до Тарвалона. Нам нема більше на що сподіватися. Тільки на допомогу Айс Седай. «Тралоки та напівлюдки так далеко на півдні», – задумливо проказав Ілайс. «Тут є над чим поміркувати». Він понишпирив у себе за спиною і кинув Перенові шкіряний бордюк з водою, навіть не поглянувши на хлопця. Здавалося, чоловік поринув у роздуми. Зачекавши, поки Перен нап'ється, Ілайс заткнув бордюк затичкою і тільки після цього заговорив знову. Я не маю справ з Айс-Седай. Червоні Аджа, ті, хто полюбляють відловлювати чоловіків, котрі плутаються з єдиною силою, якось хотіли мене приручити. Я сказав їм просто в обличчя, що вони – чорні Аджа. Ви на службі у Морока, сказав я їм. І їм це не сподобалося. Їм не вдалося зловити мене, звісна річ, бо я був у лісі. Але вони намагалися. Так, намагалися. Якщо вже про це зайшла мова, то, гадаю, жодні айс-седай не поставляться до мене добре. Мені довелося вбити парочку охоронців. Кепська це справа – вбивати охоронців. Не подобається мені це. А ваші розмови з вовками? – ніякого запитав Перен. Вони якось пов'язані з силою? Звісно ж ні. Бухнув Ілайс. Мені до їхнього приручення було байдуже. Але те, що вони намагалися спробувати це зі мною, мене розлютило. Це все вікодавні штуки, хлопче. Давніші за Айс Седай. Давніші за будь-кого, хто намагається скористатися єдиною силою. Давні як людство. Давні як вовки. І це їм теж не подобається, цим Айс Седай. Повертається те, що було колись. Є інші речі, інші люди. І це змушує Айс нервувати. І вони починають торочити, ніби слабшують давні бар'єри. Світ розвалюється, кажуть вони. Вони бояться, що якщо так триватиме, морока буде звільнено. Якби ти бачив, як вони на мене дивилися, ти б подумав, що це станеться через мене. Не всі але деякі. Червоні Аджа, це точно, але іще дехто. Престол Амерлін. А, хай їм. Зазвичай я уникаю їх. І тих, хто приятелює з Айс Седай теж. І вам раджу, якщо у вас є хоч дрібка здорового глузду. Я понад усе у світі хотів би триматися подалі від Айс Седай, сказав Перен. Егвейн обдарувала хлопця нищівним поглядом. Він міг лише сподіватися, що вона не бракне зараз, що хоче стати Айс Седай. Але дівчина, стиснувши губи, промовчала. Тож Перен повів далі. Але у нас немає іншого вибору. За нами женуться тролоки і щезники. І ще Драхкар. Усі, крім друзів Морока. Ми не можемо сховатися. І ми не можемо битися, адже залишилися самі. Отож, хто нам допоможе? Хто ще достатньо могутній для цього, крім Айс Седай?» Ілайс помовчав трохи, дивлячись на вовків. Головно на рабу і на Смаленого. Перн нервово совався і намагався не дивитися на них, бо коли він дивився, то в нього було відчуття, ніби він майже здогадується, що Ілайс та вовки кажуть одне одному. Хай це навіть не мало жодного стосунку до сили, він не хотів бути частиною цього. Це просто божевільний жарт, не більше. Я не можу розмовляти з вовками. Один із вовків, здається, це був Стрибун, поглянув на наперена, і хлопцю здалося, що той вищирився в посмішці. Цікаво, звідки він узнав, що цього вовка звати саме так. Ви можете залишитися зі мною. Нарешті мовив Ілайс. З нами. Брови Егвень злетіли вгору, а вперена ледь не відпала щелепа. А що може бути безпечніше? З викликом запитав Ілайс. Тралоки залюбки вб'ють самотнього вовка. Якщо натраплять на такого. Але вони загнуть гака на багатомиль, аби не зустрітися зі зграєю. І про Айсседай вам не доведеться турбуватися. Їх не часто заносить до цих лісів. Навіть не знаю. Перен уникав дивитися на вовків, що сиділи обабіч нього. Тим паче, що він відчував на собі погляд очей рябої. По-перше, за нами женуться не лише траллоки. Ілайс раготнув холодним смішком. Я бачив, як зграя розібралися з безоким. Полягла половина зграї. Але вовки не відступляться. Варто їм лише занюхати запах напівлюдка. Тралоки чи мердрали. Вовкам це байдуже. Насправді їм потрібно йти, хлопче. Вони чули, що десь є інші люди, котрі можуть розмовляти з вовками. Але вони ще ніколи не зустрічали нікого такого, крім мене. А тобі буде тут безпечніше, ніж в будь якому місті. В містах є друзі морока. Послухайте. квапливо заперечив парен. Не кажіть такого, будь ласка. Я не можу. Не можу робити того, що ви робите. Хай щоб ви не казали. Як знаєш, хлопче, клей дурня, якщо хочеш. То ти не хочеш бути в безпеці? Я себе не обманюю. Мені нема в чому себе обманювати. Все, чого ми хочемо. Ми йдемо до Кеймліна, твердо промовила Егвін, А звідти до Тарвалона. Стуливши рота, Перен зустрівся поглядом зі зловісними очима дівчини. Він знав, що вона дозволяє йому ваташкувати, коли хоче, а коли не хоче – не дозволяє. Але, принаймні, вона могла дати йому самому відповісти за себе. «А ти як, Перене?» – промовив він і сам за себе відповів. «Я? Зачекай, дай мені подумати. Так, так, я гадаю, я піду далі». Він стримано їй посміхнувся. Отже, Егвійн, ми обоє так вирішили. Тобто я, схоже, іду разом з тобою. Як це добре спершу все обговорити, а тоді вже вирішувати. Правда? Вона побагровіла, але губи її так і залишилися стиснутими в нитку. І Лайс хмикнув. Ряба знала, що ви так вирішите. Вона каже, що дівчина вкорінена у світ людей. А ось ти. Він кивнув на перена. «Ти стоїш десь посередині. За таких обставин, гадаю, краще нам піти на південь разом із вами. Бо інакше ви або помрете з голоду, або заблукаєте, або...» Смалений раптом звівся на лапи. і Єлайс глянув на нього. Замить підвелася і раба. Вона присунулася ближче до Єлайса. Так, аби теж дивитися в очі Смалиному. Ця жива картина застигла на кілька довгих хвилин, а тоді Смелений розвернувся і зник у темряві. Раба струснулася, тоді повернулася на своє місце і плюхнулася на живіт, наче нічого не сталося. І Лайс побачив запитальний погляд Перена. — У цій зграї головна раба, — пояснив він, — дехто із самців може подолати її у двобої, але вона розумніша за всіх. І вони це знають. Вона багато разів рятувала всю зграю. Але Смалений вважає, що зграя марнує з вами трима час. Тут його цікавить лише ненависть до тролоків І якщо тралоки з'явилися тут, далеко на півдні, він хоче вирушити їх убивати. «Ми його добре розуміємо», – промовила Егвін. «Ми справді можемо самі знайти дорогу». Нам треба тільки знати, в якому напрямку рухатися. Якщо, звісно, буде ваша ласка нам цей напрямок показати. Ілайс змахнув рукою. Я сказав, що зграю веде ряба, адже так. Вранці я вирушу на південь разом із вами, і вони підуть з нами. Висновуючи з виразу обличчя Егвін, ця новина жодним чином не була доброю. Перен сидів, відгородившись від усіх стіною мовчання. Він відчував, як віддаляється смалений. Вовк зі шрамом пішов не сам. Ще з десяток вовків, молодих самців, побігли за ним. Перен хотів вірити, що все це лише виплід його уяви, розбурханої словами Ілайса. Але не міг. Останньої миті, коли подаленілі вовки вже майже зникли з його свідомості, Перен відчув думку, яка, як він зрозумів, прийшла від смаленого. Думку таку, ясну і чітку, наче це була його власна думка. Ненависть. Ненависть і смак крові.